Luka, 18-ci fəsil İsa şagirdlərinə daim dua etmək və heç ruhdan düşməmək lazım olduğu barədə bir məsəl çəkdi. O dedi, Bir şəhərdə Allahdan qorxmayan və adamlara hörmət etməyən bir hakim var idi. Elə həmin şəhərdə bir dul qadın da var idi. Qadın hey onun yanına gələrək deyərdi. Rəqibimlə olan işimdə mənim haqqımı qoru. Amma hakim bir müddət bunu etmək istəmədi. Sonra isə öz-özünə dedi, Hərçənd mən nə Allahdan qorxur, nə də adamlara hörmət edirəm. Bu qadın mənim zəhləmi töxtüyü üçün onun haqqını qoruyum ki, o bir də gəlib baş qulağımı aparmasın. Rəb sözünə belə davam etdi. Ədalətsiz hakimin nə dediyini dinləyin. Məyər Allah öz seçdiklərini, gecə gündüz ondan imdad istəyənlərin haqqını mı? Onları çox gözlədəcəkmə? Sizə bunu deyirəm. Tezliklə onların haqqını qoruyacaq, bəs bəşər oğlu gələndə, Yer üzündə iman tapacaq mı? Özlərinin salih olduğuna güvənib başqalarına xor baxan bəziləri üçündə İsa belə bir məsəl çəkdi. Biri farisey, digəri isə vergi yığan olan iki nəfər dua etmək üçün məbədə girdi. Farisey ayaq üstə durub öz özünə belə dua edirdi. Ya Allah, sənə şükürlər olsun ki mən başqaları kimi soyğunçu haqsız, zinakar ya da bu vergi yıqan kimi deyiləm. Həftədə iki dəfə oruç tuturam, bütün qazandığımın onda birini verirəm. Vergi yıqan isə uzaqda durub gözlərini göyə qaldırmağa belə cəsarət etmirdi, amma sinəsinə vurub hey deyirdi, ya Allah, mən günahkara rəhmet. et. Sizə deyirəm ki, o farisey yox, Vergi yıqan evinə salih sayılaraq getdi Çünki özünü yüksəldən hər kəs aşağı tutulacaq Özünü aşağı tutansa yüksəldiləcək Adamlar körpələri də İsa'nın yanına gətirirdilər ki İsa onlara toxunsun Bunu görən şagirdlərsə onlara qadağan etdilər Amma İsa uşaqları yanına çağırıb dedi Uşaqları buraxın Xoy, mənim yanıma gəlsinlər. Onlara mane olmayı. Çünki Allahın patişahlığı belələrinə məxsusdur. Sizə doğrusunu deyirəm. Kim Allahın patişahlığını bir uşaq kimi qəbul etməsə, oraya əsla daxil ola bilməz. Rəhbərlərdən biri İsa'dan soruşdu. Ey yaxşı müəllim, mən nə itməliyəm ki, Əbədi həyatı irs olaraq alım. İsa ona dedi, Mənə niyə yaxşı deyirsən? Tək Allahdan başqa yaxşısı yoxdur. Onun əmrlərini bilirsən, Zina etmə, Qətl etmə, Oğurluq etmə, Yalandan şahidlik etmə, Ata-anana hörmət et. Bu adam isə dedi, Buların hamısına, Gəncliyimdən bəri rəayət eləyirəm. İsa bunu eşidib ona dedi, Sənin bir şeyin çatışmır. Nəyin varsa satıb yoxsullara payla. Onda göylərdə xəzinən olacaq. Sonra qayıt mənim ardımca gəl. Amma bu sözləri eşitdikdə həmin adamı dərin kədər bürüdü. Çünki çox varlı idi. İsa onun dərindən kədərləndiyinə görəndə dedi: "Var dövləti olanların Allahın padşahlığına daxil olması nə qədər çətindir. Doğrudan da dəvənin iynə gözündən keçməsi varlı adamın Allahın padşahlığına daxil olmasından asandır." Bunları eşidənlər dedilər: "Elə isə kim xilas ola bilər?" O isə dedi: İnsan üçün qeyri-mümkün olan Allah üçün mümkündür. Peter isə dedi, Bax, biz hər şeyi qoyub sənin ardınca gəlmişik. İsa onlara dedi, Sizə doğrusunu deyirəm. Allahın pahatçahlığı uğrunda ya evini, ya arvadını, ya bacı qardaşlarını, ya ata anasını və yaxud uşaqlarını atan elə bir kəs yoxdur ki, Bu dövrdə bundan neçə qat artıq, gələcək dövrdə isə əbədi həyat almasın. İsa 12 şagirdi kənara çəkib onlara dedi, Vax, Yerüsəlimə qalxırıq. Bəşər oğlu üçün Peyğəmbərlər vasitəsilə yazılanların hamısı tam yerinə yetəcək. Çünki o başqa millətlərə təslim ediləcək. Onlar onu ələ salıb təhqir edəcək. Ona tüpürəcək və qamçılayıb öldürəcəklər. O, üçüncü gün diriləcək. Amma şagirdlər bu sözlərdən heç bir şey başa düşmədilər. Bu sözlər onlar üçün gizli saxlandı və onlar deyiləndəri anlamırdılar. Eysa Yerixoya yaxınlaşanda bir kör adam yol kənarında oturub dilənirdi. Yanından çoxlu adamın keçdiyini eşitdikdə soruşdu. Nə ona xəbər verdilər. Nazaretli İsa burdan keçir. Onda o qışqırdı. Ey Davud oğlu İsa, mənə rəhm elə. Qabaqda gedənlər ona qadağan edib susturmaq istəsələr də o, Ey Davud oğlu, mənə rəhm elə. deyə daha ucadan bağırdı. İsa dayanıb əmr etdi ki, onu yanına gətirsinlər. Adam yaxınlaşarkən İsa ondan soruşdu. Nə istəyirsən sənin üçün edin? O dedi. Ya Rəb, gözlərim açılsın. İsa ona dedi. Qoy gözlərin açılsın. İmanın səni xilas eləri. Həmin an bu adamın gözləri açıldı və o Allahı izzətləndirərək İsa'nın ardınca getdi. Bunu görən bütün xalq Allaha həmdləridir.